Розділ 12, у якому жінка, що пахне розмарином, пропонує рейнованові співпрацю і допомогу, внаслідок чого справи раптом починають розвиватися дуже погано. Ситуацію рятує легенда, яка ніби деус екс Махіна несподівано вилазить зі стіни. Бог з машини Латина. Несподівана розв'язка. Недалеко від школи, навпроти будинку командорі Іванітів, на невисокому мурі, щоб вивищуватися понад юрмою, стояв чоловічок у чорній опанчі з довгим рідким волоссям, що спадело на плечі. «Браття!» – кричав він жваво жестикулюючи. «Антихрист об'явився серед знаків і фальшивих чудес! Пророкований убивця святих, котрий сидить як тиран у місті семи гір! У Римі, проституючи Петрів в простол, править намісник сатани!» і отаман диявольських слуг. Істинно кажу вам, папа римський, то антихрист, марзота насла на пеклом!» Надтовп слухачів ставав дедалі щільнішим. Їхні обличчя були похмурі. Похмурим було і їхне мовчання, зле, тяжке, за замогильне. Це здавалося доволі нетривіальним, Зазвичай, подібні виступи останнім часом досить таки часті супроводжувалися сміхом, вигуками «браво» і схвальними криками. Впереміж із свистом і лайливими прізвиськами. «Що таке нині?» – збуджено викрикував довговолосий. «Римська церква і весь клір – це змова відступників і шахраїв, які керуються виключно хтивістю». Це загрузла у бруді й розпусті банда злочинців, пересичена багатством, владою, почестями, захована під шатами святості та маскою релігії, яка перетворює святе ім'я Боже на злодійське знаряддя, причиндаля для своєї розпусти. Це вдягнена в пурпур вавилонська курва, сп'яніла від крові мучеників. «Погляньте, погляньте!» Промовив за спиною Рейневана альт, м'який наче шовк. «Банда злочинців! П'яна курва! Хто би міг подумати, що справи зайдуть аж настільки далеко? Воїстину настав час великих перемін!» Він обернувся. І одразу її впізнав. І не тільки її голос. Ілюзія, під якою вона маскувалася тоді у Вроцлаві, не приховала того, що він бачив і тепер. Жовто-зелених очей – з нехабним виразом очей, які він запам'ятав. «Ще рік тому...» Вона присунулася до нього, досить безцеремонно взяла його під руку. «Ще рік тому Юрму вже би розігнали, а Крикуна посадили під замок. А тут дивіться, пащекує і пащекує, та ще й у багатолюдному місці. Невже щось закінчується? А може починається? Хто ти? Не зараз» він відчував збоку тепло, яке вона випромінювала крізь плещ і чоловічий ватований вамс. І тепло він теж запам'ятав. Тоді у Вроцлаві, коли шукав на її тілі симптомів пошисті. Її волосся було сховане під каптуром, проте воно виділяло той ледь чутний запах розмарину, що його він запам'ятав з Ретебора. І що накажу кажу вам, Дедалі більше розпалювався і підвищував голос Чоловічок Лопанчі. «Римська церква, не церква Христа, а єпархія диявола, печера розбійників. Там виставляють на продаж священні закони, тайни божества, втілення слова. Ділять на шматки неподільну трійцю, управні шахраї, фальшиві пророки, неправедні священники, брехливі вчителі і зрадливі пастирі. Нам їх пророковано». Провіщено, дорогу правди обкидають вони блюзнірством. Для задоволення своїх тивості й облудними словами вас продадуть. І ось погляньте на римську курю, на йбули, на брехливі меси, на індульгенції. Хіба ж бо не запродують вони нас? Хіба не віддають душі наші намуки, Драття, Треба нам відмежуватися від посланих дияволом нечестивців і негідників. Ми не можемо мати з ними нічого спільного. Не можемо брати участі в мерзоті, яку вони чинять. У всьому, бо тварінні є тільки добрі і лихі, віруючи і невіруючи, темрява і світло. І що за Бога? І ті, хто проти Бога, кумуються з Веліалом. «Не спокушаймо долю», – сказала вбрана у чоловічий вамс власниця зелених очей, яка пахла розмарином. «Зміни змінами». «Але до ідеалу цьому світу іще далеко. Є темрява, є світло, і є такі, котрі доносять. Невдовзі тут будуть стражники з ратуші і хапечі інквізиції. з звідси». «Куди?» Ходімо, кажу». «Ні, спершу ти поясниш мені. Ти хочеш повернути юту чи ні?» «Тримчіть перед гнівом, господа!» Почули вони, відходячи. Ви, що повірли брехні і затулили вуха перед правдою? Ви, що полюбили неправедність і йдете за розпустою? Ви, на яких вирок прокляття вже давно набрав законної сили, Тремтіть і покутуйте, наближається день гніву, день лиха, день сліз, наближається день суду. Ніс ірає, діс ілла, ет люкс перпетуа. Заморкотіле, притискаючись до його плеча, загадкова зеленоука. «Куди ми йдемо?» «До синагоги. Але не бійся, я не буду тебе навертати. Будь собі, гоя маєш судного дня. Проте в синагозі не буває шпигунів. Вони туди не заглядають. Бояться єврейських чарів». Однак до синагоги, розташованої у північно-східній частині міста, неподалік Нової Брами, вони не зайшли. Розмовляли, сидячи на підмурку, заховані за сходами, що вели до Езрат-нашім, тобто до бобинця. Рейневан почував себе невпевнено і скуто під проникливими поглядами дивної жінки, під поглядами очей зелених, як у кішки, і так само незбагнених. Він переборов себе. З нього було досить невизначеності, досить таємниці, досить маніпулювання ним. «Спочатку про елементарні речі». Перебив він її, як тільки вона заговорила. «Від них і почнемо. Хто ти? Чому ти допомогла мені в Вроцлаві? Чому втрутилася, коли мене заарештували? Чому ти зараз тут, щоб, як ти заявляєш, допомогти мені визволити Юту? Чиї накази ти виконуєш? Боже, очевидно, що ти не робиш цього з власної ініціативи самостійно, глибоко перейнята кривдою людською. А чому це раптом це так очевидно?» Вона нахилила голову. Хіба я не схожа на таку, яка може перейматися кривдою людською? Спочатку про елементарні речі кажеш. Гаразд, якщо ми уточнимо, що саме є елементарним. Стосовно того, щоб назвати себе, і з цим я можу погодитися, подумавши. Зрештою, ти вже мене про це розпитував. У Ратиборі, навесні, маєш право знати мої персоналі. І не тільки... Вона зірвала з голови каптур, різким рухом розметала волосся чорне і блискуче, як воронове пір'я. «Мене звуть Рікса Кертафіла де Фонсека. Ти можеш називати мене Рікса. Чого так витріщаєшся?» «Я не витріщаюся». «Витріщаєшся? Видивляєшся, де в мене нашитий Юденфлек? Тобі було б легше, якби мене звали Рахілля або Сара?» «Юденфлек». Відмітну жовту латку мусили носити на одязі євреї чоловічої статі, а єврейкам закон нав'язував смугасті хустки. Рікса просто настільки звикла до чоловічого одягу, що забула про це. Він узяв себе в руки. Припини, будь ласка, ти представилася, я дякую, клінно дякую. Це честь для мене, це приємність для мене і таке інше. А ти цілком впевнений, що приємність? Абсолютно. До цього питання ми більше не будемо повертатися. Перейдімо до інших. Я не можу тобі сказати, чиї накази я виконую. Не можу, та й годі, і все, покінчимо з цим. Більше ніяких запитань. Тобі має вистачити того, що ти знаєш. Не вистачає. Твої власні таємниці – це твоя справа. Коли вони стосуються тільки твоєї особи, нехай собі будуть таємницями. Але не тоді, коли вони стосуються мене. Ти чогось хочеш від мене? Я хочу знати. Згода. Тут же перебила вона. Тобі саме час про це дізнатися. Довше приховувати це неможливо. Я хочу від тебе точнісінько того самого, що й Лукаш Божичко та інквізиція, співпраці та інформації. Божичко змушує тебе до співпраці шантажем і погрозами. Я хочу переконати тебе, співпрацювати зі мною, довівши, що в нас спільні інтереси. У принципі, я вже це довела. Я дбала, щоб з тобою не сталося нічого поганого. Виконувала обов'язки твого ангела-охоронця. А тепер допоможу тобі повернути юту. Я декларую допомогу, причому невідкладну, і ми вирушаємо ще сьогодні. Хіба цього мало? Цього багато, але закінчено, будь ласка. Ти близько до Прокопа. Вони примружилися. Близько до Прокупика, Пухали Беджиха зі стражниці, Корибутовича, Криловця, знаєшся з Колдою з Джампаха, Пьотром Поляком із Яном Чапиком. Тобі всюди дозволяють бути близько. І всюди допускають до секретів. Я теж хочу знати ці секрети. Ми порозумілися? Ні. Ти інформуєш мене про те, що задумують гусити. Тільки конкретно, Рейнмари, конкретно. Жодних пророцт малах і жодних дат смертей і подібних ворожбицьких сенсацій. Ти підслухала нас в Ротиборі, мене й божичка. А вже ж підслухала. Ти мені тоді сподобався, знаєш. Ти надав йому інформацію, але я при цьому не відступився від переконань. Нікого не зрадив, нікому не зашкодив. Звісно, якби не моє втручання тоді, божичко змусив би тебе розповісти про більш конкретні речі. А пози як то, власне, я перешкодила йому це зробити, буде справедливо, якщо тепер про ці конкретні речі дізнаюся саме я. Цікаве трактування справедливості. Він підвівся. Послухай, ну, Ріксо Фонсеко, я не буду твоїм доносчиком. Ти нічого від мене не дізнаєшся. Якщо це було умовою нашої співпраці, то співпраці не буде. Я на твоєму боці. Рікса теж встала. Я це довела. Я не схиляю тебе до відступництва. Я не примушую тебе зраджувати. Я бажаю співпраці, взаємно корисного співробітництва. Взаємно корисного, неймовірно. Повторюю, я на твоєму боці, на боці ідеалів, яким вірний і ти. А як же, пирснув він, ти всім серцем підтримуєш чашу і любиш гусицький рух. Саме через цю любов ти хочеш шпигувати за прокопом та інфільтрувати табор. Це, як мені здається, політика високого штибу. Я трохи знаюся на політиці, знаю, що в неї є дві альтернативні цілі. Одна – угода, друга – конфлікт. Угоди досягають, коли одна зі сторін вдає, ніби вірить у небелиці, які розповідає друга. Ми з тобою, на жаль, у конфлікті. Я не вірю в небелиці, які ти розповідаєш. І не збираюся вдавати, що вірю». Вона просвердлила його очима. «Я ж не кажу тобі вірити». Я бажаю співпраці, а не віри. Я не буду твоїм інформатором, і крапка. Дякую за допомогу. Дякую за дотеперішні зусилля, мій ангеле-охоронцю. А ти ні про що не забув? А як же, Юта? Шантажем ти нічого не доб'єшся. Прощавай, Бог з тобою. Тихше. Вона усміхнулася. Пощерабен, почуй. Риневана, я просто з тобою дражнилася. Повтори, будь ласка. Я дражнилася з тобою, Мені мало цікаво, як ти відреагуєш. Я на твоєму боці. Мені не треба від тебе ніякої інформації. Я не буду намовляти тебе виказувати тимниці. Юту, я допоможу тобі знайти і визволити без жодних інших умов і зобов'язань. Ти хочеш повернути собі, Юту? Хочу. То вирішаємо ще сьогодні. У мене є прохання. Слухаю. Не дражнися зі мною більше. Ніколи. Коли вони покинули місто, Рейневан кілька разів замислено озирався назад. «Утретє доля заносить мене сюди, думав він. Втретє, протягом останніх чотирьох років. Під Чегомом я зустрів Шарлея, в і побачив його в дії, коли він нам'яв чуби трьом жевжикам. Зі з джегома ми обоє втікали від погоні, яку вислали за нами навздогін. Це було влітку 1425 року. Удруге я опинився під Щегомом чотири місяці тому, в лютому, у попільну середу, коли бомбарди й бліди сиріток метали на місто ядра із запалюючі бомби. Сліди цього обстрілу видно ще й досі. Спід Щегома я поїхав шукати юту у Вроцлаві. «Я шукав Юту, заговорив він до Рікса, яка їхала поряд, – «у Вроцлаві. Я шукав її у зембицях, у Білому костелі, у Счеліні, в Нємчі, в Олаві». Пробував застосовувати магію. Безрезультатно. Пробував залякувати і шантажувати. Що тепер? Куди ми прямуємо? Які в нас плани? Як і ти, я теж почала із зембець. Рікса Картофіла де Фонсека обернулася в сідлі. Я знала звички князя Яна. Він мав звичку ув'язнювати панночок, щоб користуватися ними, але не любив заради цього далеко їздити». Окресливши навколо зембець коло радіусом у милю, можна було б знайти що щонайбільше за два дні комусь якомусь замочку або монастирочку, де вона наче та рапунціль, виглядала би з віконця свого казкового принца. Але принця випередила інквізиція. Вони викрили Рапунцель і шукає тепер вітра в полі. Він глянув на неї, і його погляд, мабуть, був вельми промовистий тому що вона негайно посерйознішала. «Магія нічого не дасть», – сказала вона, – «коли застосовано захисні чари. Шантаж і підкуп – добрі методи, але не щодо такого боягуза і пройди свята як феліціан. Але не турбуйся. Є інші способи. Ми їдемо, як ти помітив, яворським гостинцем. У яворі ми відвідуємо особу, яка зазвичай буває непогано поінформована». І спробуємо зробити так, щоб вона захотіла цією інформацією поділитися. Але ж це буде завтра. Важливо, щоб ми прибули на місце вранці. А я не хочу ночувати в Яворі, там шпики занадто вже нишпорять по постоялих дворах. Зупинимося на нічліг у Рогожиці. Під Лелекою, там безпечно. А Блохи представлені у розумній і прийнятній кількості. Притримай, коня, я мушу тебе попередити і застерегти. Що? «Ми прикидаємося двома мандрівними кліриками. Такі не викликають ні підозр, ні навіть зацікавлення. Якщо тільки поводяться нормально, як годиться клірикам?» «Тобто?» «У трактирі вони завжди беруть одну кімнату з одним ліжком. Йдеться про кошти, зазвичай». «Розумію, а від чого ти мене хотіла застерегти?» Рікса голосно засміялася. Трактирник під лелекою без ані найменшої тіні сумніву і не моргнувши оком, прийняв їх за двох кліриків. І це ще сильніше утвердило Рейневана в переконанні, що Рікса користувалася камуфляжними чарами та емпатичною магією, і, напевно, теж мала амулети на кшталт пантелеона. Без жодних заперечень з боку господаря і за невельми високу ціну, клірики отримали в розпорядження розташовану в мансерді кімнатчину, Оснащено одним ослоном і одним ліжком. Рікса без церемонії скинула куртку і чоботи, випробувала сінник і кинулася на нього навзнак, жестом показуючи рейнованові на місце коло себе. Вони лежали нерухомо, у стіні даринчав шашель. Забрусованою стелею ошароділи й шкреблися миші. Рікса Картафіла де Фонсека голосно кашлянула. Це небезпечно. Озвалася вона, дивлячись у стелю, дві особи різної статі на одному ложі, велика загроза гріха і ще більше небажаної вагітності. Добре, що нас це не стосується, ми в безпеці, нас охороняє закон. Тобто, якщо євреї спіймають на гріху з християнкою, йому відрізають цю цюрку і виколопують одне око. Християнин, який займається сексом з єврейкою, Ризикує серйознішими наслідками, йому загрожує звинувачення у Бестіалітас у розпуті контранатурам. А вже за отаку річ вогнище гарантоване. Mm. Що, боїшся? Ні. Ну і відважний ти хлопець. А може це не відвага, а не до загрози? Ти ж бо мене не знаєш. Не здогадуєшся, з ким тобі довелося ділити ложе. А я страшна жінка. «У мене це в крові». «Що саме?» «Це ж євреї винні у смерті Спасителя, я правильно кажу?» Це ж справедливо і природно, щоб винні у смерті спасителя євреї завжди і вовіки носили тавро своєї нікчемності». «А конкретно?» «У моїх жилах, люби хлопче, тече кров багатьох поколінь вибраного народу. Мій предок Леві, коли Ісуса вели на Голгофу, наплював на нього». І відтоді всі лавіти безперервно харкають, але не можуть позбутися флеми. Євреї зі спорідненого зі племені Гада втягнули Ісусові Терновий Вінок, тому щороку в них на головах з'являються смердючі виразки, які можна вилікувати, лише намазавши їх християнською кров'ю. І нарешті найстрашніше. Плем'я Нафтале викувало цвяхи для розп'яття, а знамови єврейки на ім'я Вентрія не інакше, як моєї пращурки. затопило їхні вістря, щоб додати Ісусу страждань. Через цей мерзенний вчинок у жінок із коліна Нафтали, після досягнення ними тридцятирічного віку, коли вони сплять, у роті заводяться живі хробаки. Але не бійся, хлопче, спи спокійно. Мені ще тільки двадцять. І це я мав би боятися? Рейне вони з серйозною міною підхопив гру. Я? «Та я ще кращий. Я чорнокнижник, знаю артиз прохібіта. У мене це в крові. Я весь наскрізь просяк страшною чорною магію. І коли я піся, то над моєю цівкою сечі з'являється веселка. О, мусиш мені показати. А крім того, – гордовито заявив він, – я гусит. У свята ходжу зовсім голий і не можу дочекатися дня, коли всі жінки стануть спільними». До того ж я попереджаю тебе, кацер. Чи знаєш ти, люба дівчина, звідки походить ця назва? Вона походить, як повчає Аланус, остров'янин, від кота. На наших таємних канцерських зборах сатана об'являвся нам у вигляді чорного кота, якому ми, єретики й гусити, задираємо хвоста, а тоді по черзі цілуємо його в його котячу сраку. Може бути, що те, у що ви його цілуєте, «Єврейська срака», – так само серйозно додала Рікса. «Єврей, бо, як повчає Петро Блуаський, простуючи стежками диявола, свого батька, часто набуває потворних рис». «Так, ти маєш рацію, це може бути. Добраніч». «Добраніч, Рейнмари. Приємних сновидінь». Наступного дня вони добралися до Явора. Рікса знала дорогу. Провадила безпомилково і було видно, що вона почувається тут як удома. Ти почуваєшся тут як удома? Я і є як удома, перервала вона. Це вуличка річкова, тут мешкає особа, яку ми відвідаємо. Ота добре поінформована особа, здогадався Рейнон. Хто це такий? Чим займається? Майзльнахман Бенга Малієль займається тим, що позичає гроші під відсоток. Лихвар? Ні, фінансист. Дім на річковій був показний, але суворий, позбавлений будь-якого декору. Він нагадував невеличку фортецю. Доступ перекривала стіна, а в просторому підсінні з аркадами ховалися обкуті ворота з бронзовим калателом і малесеньким віконечком. Рікси вхопилася за калателу і енергійно закалатила. Невдовзі віконечко відчинилося. Ну? почулося зсередини. «Шалом!» — привіталась Рікса. «Подорожній у справі до вельми шановного майзля Нахмана бен Гамалєєля». «Нема!» «Я Рікса Картафіла де Фонсека». У голосі дівчини раптом з'явилася зловісна нотка. «Передай це, Ребе, пахолку. Якщо його нема, нехай він сам мені це скаже». Знову довелося чекати кілька хвилин. «Ну...» Риба Майзль Нахман бенгамаліль? Я знаю такого, і його нема вдома. Ми не заберемо багато часу, ребе. Впусти нас, будь ласка. Нам потрібна тільки інформація. Та ну, а що ще вам потрібно? Може готівка, може жінка має вам приготувати гефільтефіш? Може ви хочете виспатися і відпочити? Ідіть геть, гої! Ребе, не йдуть. Хочу, щоб їх такі благословили. Шмуль, принеси гаківницю. Ребе Майзло. Рікса знизила голос, наблизивши стиснений кулак до віконця. «З гаківницею раджу бути обережно. Я Рікса Картафіла де Фонсека. Я ношу перстень цадика халафти». «Ой ви!» – долинуло зсередини. «А я цар Сумон, і в мене є перстень, щоб запечатувати джині в углеках». «Ідіть, геть, провокатори!» «Не називай мене провокаторкою, Ребе!» – прошепіла дівчина. «Я Рікса Картафіла де Фонсека, я не вірю, що ти про мене не чув!» «Та ну, може чув, може не чув!» Відповів дещо лагідніший голос воріт. «Часи такі, що не можна вірити ні очам, ні вухам. А що вже там плітка? Ви таки йдіть до міста!» Ви таки побачите, що там готуються. Ви таки посудіть, хіба може в такі часи єврей відчиняти двері. Навіть якщо єврей щось такий чув про когось. Ні, дівчину з персним цадика хавтали. Немудро відчиняти двері, якщо назовні саме лихо. Ідіть і побачите. Самі переконайтеся. Ой, та якби ви мали двері, то теж би не відчинили. Вулиці Явора... Здавалися на диво безлюдними. І тихими. У повітрі, окрім звичайного сморду гною і стерва, нависало щось неокреслено недобре. Щось, що піднімало сторч волосся на голові та зрошувало спину холодним потом. Щось, що змусило більшість мешканців міста, передбачило не потикати носа із домівок. Рікса була як у себе. Зранку вона повернула у провулок, в якому велика і барвиста вивіска вказувала дорогу до трактиру під сонцем і місяцем. Тут, на відміну від вулиці, людей було багато, навіть панувала тиснява. Точно полічити було неможливо, однак Рейневан прикинув, що корчму окупували добрих сто чоловік. До того ж усі теревенили, висідували і в голові шуміло від однотонного гамору. Рікса пильно роззирнулася, швидко перемістилася в напрямку до кута, вмочивши вуса в кухоль, сидів сивоголовий чоловік у фетровому капелюсі з надертими крисами. Дівчина підсіла, штовхнула його ліктем.